Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt lehet? Lehet engem hallani? Mert a Karácsony Gergely ezzel a mikrofonnal meg ezzel a telefonvonallal nem hallott. Kizünőre hallott. Jó, ragyogó. Um Tényleg azon gondolkodom, hogy mivel kezdjünk. Én múlt héten hosszú történetet nagyon rövidre fogom, elmentem a kormányi forra. Ennek több oka is van. Alapvetően az van benne, hogy az ember valamit a helyszínen érzékeljen, és ha ezt valaki érti, akkor ezt te vagy. És ugye ebben a teljesen szabálytalan, vagy nem létező mifajú sajtótájékoztatón, amit egyébként a világon sehol se űznek, de Magyarországon van én is beszédbe keveredtem Lázár Jánossal és azt konstatáltam, hogy érti azt amit mondok, de válaszolni nem tud vagy nem akar rá amikor én annak idején Zánkán építőtáborban voltam, ott egyszer előfordult hogy leraktuk a betont és aztán a vasat bele kellett volna rakni, de a vasat később hozták és aztán azt kellett tapasztalni, hogy szegény betonban nem lehetett belerakni a vasat, mert hogy megsziláltuk amikor tehát múlt hétt csütörtökén Kihedetlen örömmel konstatálta a miniszter úr azt, hogy a hétfőn elfogadott törvénymódosítással kapcsolatban, ami az MNB alapítványaiban lévő pénzek kezelését illeti milyen üdvözítő vita alakult ki, akkor azt kérdeztem tőle, hogy én ezt jól hallom, -e, mert ugye általában vitázni előtte szoktak, és hogy most tulajdonképpen arról beszélgetünk hogy milyen jó lesz, hogy ezt a kövérlászó nem írja alá, vagy majd nem fogja aláírni az Áder János, lehet, hogy névelőket nem kéne használnom. Amire született válasz, de érezhető módon ezek a válaszok mind arra voltak valók, hogy fiala értsd meg, ez most egy olyan helyzet, amiben én nem tudok őszinte lenni, de legalább sokkal normálisabb mondatokat mondott, mint Bánki Erik és Kósa Lajos, akik hát szénné abból adódóan, megpróbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Oké, okay, és mi a kérdés? Nincs kérdés, beszélgetünk. Te mit éltél meg ezzel kapcsolatban? Már csak azért is mondom ezt, mert sose fogom elfelejteni, hogy ami az egészségügyi reformat illeti még Gyurcsány kormány, egyszer volt a Hír TV-ben egy riport még a Gyűri polgármesterrel, ahol azt kérdezte egy szocialista e Ö, tagságú ö, ember egy gyűlésen, hogy polgármester úr megtetszik-e szavazni azt az izét, és abban úgy benne volt, hogy az illető maga se tudja, hogy miről van szó, csak valaki tájékoztassa már őt, és hát ennél nagyon zavarban már csak a polgármester volt. Magyarul, hogy az a, abba a helyzetben nem akarom hozni a Fideszt, hogy ez csak rájuk jellemző, az egy másik kérdés, hogy ilyen jelenségben az elmúlt időben, vagy az elmúlt két vagy három hétben egy kicsit több lett a kelleténél. Hát nézd, hát szívesen vállalkozok én arra, hogy kommentálom a szövegedet, hogyha ezt szeretnéd. Nem kell, hogy kommentáljál, elmondhatod teljesen az én szövegem nélkül, te mit gondolsz erről? Szóval egyik oldal azt gondolom, hogy természetesen a politikusok jelentős része, vagy a parlamenti képviselők jelentős része nem ért minden szakterülethez. Ezért akarva akarattól még a legjobb szándékú is, ki van szolgáltatva annak, hogy az adott szakterület, politikai szakmai vezetője mit mondhat, hogy akarunk szavazni. Ezt a választók általában nem szeretik, azt szeretnék képzelni, hogy mindenki hajnaltól késő éjszakáig tervezeteket búj és megért minden törvénytervezetet. Ez nem így van. A frakció egy szűk kisebbsége az, amelyek az egyes tárgyakban uh -huh. írja a szakmai politikai munkát, a többi meg bizony uh -huh. alapon, meg fegyelem alapon meg utána. Tehát én őszintén szólva ezt természetesnek látom is minden parlamentben, így van, nem csak a magyar parlamentben. Ebben a Szóval a ami a Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása, az meg teljesen világosnak tűnik a sajtóhirdások alapján, hogy nagyon komoly politikai-emberi érdek ahhoz, hogy ne lehessen belátni, be hogy hova költenek el milliárdokat. És ha jól olvasom a híreket, akkor maga a jegybank elnöke rávette a miniszterelnököt, hogy próbálják meg útját állni a további vizsgálódásnak hát az a szerencsétlen ötlet jutott az eszükbe, a kormánypárti frakciók meg hát fegyelmezetten mennek a utasítás után. Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, aztán visszatérünk, de ha nem akarsz hol beszélni, akkor tudomásul veszem. Amikor azt mondtad, hogy fegyelmezettel, akkor mindjárt eszembe jut a szocialista párt, az annak idején való szocialista párt, amelynek te az elnöke voltál, az ugyanilyen fegyelmezett volt? Egy sorügyben igen, persze, szóval e, e, nagyobb volt a szabadsága a képviselőknek, egy kérdésben kérdés, mert időként nagy vita volt, de az nálunk kicsitka volt, hogy a viták végén valakik vették a bátorságot és kiszavazgattak a legfontosabb. Itt állj meg egy pillanatra, ez bátorság, vagy erre ez, ez, erre ez a jó szó? Bátorság, vakmerőség, önálló politikai forgatóközműnek az érvényesítés. Segíts nekem abban, hogy mi van akkor, hogyha én egy szocialista párti, tehát tagja vagyok a szocialista pártnak, vagy tagja vagyok bármelyik frakciónak, Jobbiknak, Fidesznek tök mindegy ebből a szempontból. És van-e olyan szám, ami után nekem el kell gondolkodnom azon, hogy a lojalitásból igen szavazok, vagy nem ezt szavazok, miközben az én egyéni véleményem más, vagy ilyen nincs, vagy erről most felesleges beszélni? Nem, hát van ilyen szám, ez Ilyen szám lehet az egy is önmagában. Az miért az összes képviselő, hogy az elmúlt 25 év parlamentarizmusának az a magyar tapasztalata, hozzáteszem máshol is, hogy egyébként párt nélkül nem érsz meg. Tehát ki a pártodból, kockáztathatod, hogy te most uh, Dunkihóteként neki mész a pártodnak, és egy fontos törvényt nem szavazol meg. Nincsen probléma, ott maradsz még a ciklus végéig képviselőként, de minden bizonyal ezzel befejezted a politikai pályafutásodat, ha csak nem emigrált és át nem visz egy másik pártba, az a hegységes. Nincs független képviselő, és egyébként így helyes. Tehát most véleményeket kell létrehozni. Nagyon jó, amit mondasz, de azt áruld el nekem, és most számtalan olyan beszélgetésre alapozok, amit most itt nem másérhetek el, mert van olyan, hogy diszkréció. Azt kérdezem, hogy ez magát az egységet, frakció vagy párt egységet, mint valami szú. mennyire eszi? Mennyire eszi? Uh -huh. Ki eszi? Ezek a, ezek a lojalitásból megszavazott izék, amik mögött egyébként potenciális ellenvélemények vannak, csak nem élnek vele. Tehát ha ezek nagy számban ne egy embernél, mennyire eszik az egész struktúrát? Eszik és építik egyszerre. Mind a kettő igaz. Na, hát nézd, fiala, hát 10 millió különböző élet van ebben az országban, és akkor most nem beszélünk mi határobb. Ezeket megpróbálnál összecsomósítani. Én ezt értem, de annak idején, amikor te voltál a miniszterelnök, hogy te voltál a frakcióvezető, és adott esetben szembe mentél, tehát hogy mennyire érzed azt, hogy a mögötted lévő emberek követnek, vagy hol van az, ahol azt mondod, hogy oké, okay, tűréshatárhoz érkeztünk. Ha egyáltalán van ilyen reális nézőpontot. Teoretikusan a kérdés helytálló hát praktikusan méret fel, hogy még meg tudod -e őket győzni, vagy szakítani, vagy megerőszakolni, és akkor is folytathatták egyébként a felszólás politikai illéstől is. Praxistól függően zsarolni, ajnározni, megvenni, ígérni valamit, nem ismerem a sztoridat e, valamelyik polgármestnek, hogy ide figyeljél Jóska Béla Márta, tudom, hogy ezerni bajod van, arra kérlek, hogy szavazz meg, és közben egy picit húnyarítasz, és azt mondod neki, hogy gondom lesz arra, hogy a főutapokat azt ki fogják rendesen kövenni, és kapjál hozzá a uniós támogatást. És akkor a polgármester rossz szorod, és arra jön rá, de neki fontosabb a a kikövedése, mint hogy mondjuk a vízgazdálkodásról szóló egyébként fontos tűrűn valamelyik részében ellen a pártjának. És ezt teszi, de a politikának ez a lényegéhez hozzátartozik, tehát ez nem ármánykodás. Én most már egyre jobban értem, csak próbálom az egyet, még nem jutottam el a végéig, de most azért egy nagy menővel beszélgetek, akinek több tapasztalata van, de már egész jól állok felé. Csak azt látom, hogy ez sose lesz elmagyarázható az embereknek. Tehát, hogy van egy pont, ahol elválik a civil logika, és ez így is van jól. Ez egy másik szakma. Bele kell tuszkolni a millió nagyon különböző véleményt három-négy nagy csomagba. És természetesen ez ezernyi kompromisszummal jár, eljuthat ez el az önfeladásig természetesen, a magyar politika eltekintetben elképesztően kegyetlen, mert hogyha két-három cikluson keresztül képviselő voltál, akkor szinte esélyed sincsen visszamenne egy tisztességes civil állásba, hogy hmm. fogadja a civil világ, hogy te egyébként egy jó vezető vagy, tudsz beszélni emberekkel, van Teljesen meg. igazad van, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az én hibám, de most menjünk vissza, te már, hogy ennyire eljöttünk. Hogyan tekintsünk akkor erre a törvénymódosításra? Hogyan tekintsünk arra, eh, ahogy ezt megszavazták, és hogyan tekintsünk ennek az utóéletére? Imáron azzal a kommentár, vagy kiegészítő szöveggel, ami az elmúlt percekben zajlott. E, ugye válaszok kettő a dolgot. Én eddig ez a dilemma, ez folyamatosan felmerül minden képviselőben és minden parlamenti ciklusban. Itt most, ha egy konkrét beszélünk, itt ahhoz kellett áldását adni a parlamenti képviselők kormánypárti részének, hogy nem engedik feltárni a minden bizonyjal, legalábbis gyanús, de az is lehet, hogy lopáshoz kötődő pénzmozgásokat. Ez egy súlyos történet. Itt nem arról beszélünk, hogy a vizibbi, a társadalom politikailag helyes vagy helytelen, mi a meggyőződése? Mert egy tiszta, normális, legitim, elvi dilemma. Az MMB-törvény dilemmája az a lopás dilemmája. Eltakarom-e a lopást, vagy nem takarom-e a lopást? Ez nem egy legitimit egyébként a szó hétköznapi politika értelmében. Itt nem igaz az az állítás, hogy más a politika erkölcse, meg más a magánerkölcs, mert én szerintem a politikának, ha van erkölcsi tartalmak, az egyik, mindenképpen az, hogy a szolgálata nem bírja el, hogy a közpénzt magáccélra használjuk. Itt pedig erről szól a történet. Reparálja-e a történetet az, hogyha a köztársaság elnök ezt nem írja alá, vagy ez a történet reparálhatatlan? Abból adódóan, hogy egyszer elfogadtak. Hát, ez reparálható természetesen. De én ezt értem. Nem jogi, morális értelemben. Vagy megint egy olyan kérdést tettem fel, amire azt lehet mondani, hogy fiala, fiala, mit akarsz? Nem, hát nézd, ö, sok mindent én is megéltem a magyar politikában. Ez a törvény egyébként azt gondolom, hogy a választók túlnyomó részét nem érteklik. Mintha Lázár János hallanám, ő ugyanezt mondta? Hát nézd, ő cinikusan, elég pontosan látja. Tehát... Elnézést, de akkor te is cinikus vagy, hiszen ugyanezt mondtad? Nem, én csak azt állítom, ők erre építenek erre a cinizmusra. Én csak azt mondom, hogy tud, én tudomásul veszem azt, hogy ezzel nem lehet egy kormányt megbuktatni ma már. Azt gondolja, ha én, mint hajdan volt értelmiségi, azt mondom, hogy szerintem egyébként elvileg lehetne, van nem vitatkozol, lesz, azt mondod, fiala, Igen. akkor legyen ez praktikus, mert az elvi buktatásnak nincs jelentősége. Hát persze, hát mi van olyan ország, amibe belebuknának. Ez nem Magyarország. Bánatosan jegyezhetjük meg, hogy olyan pokolt rossz a véleménye egyik oldalról a magyar választunk jelentős részének a politikai lét egészéről, hogy csak na is azt gondolják, ha nem a Fidesz lop, akkor majd mások fognak lopni, teljesen mindegyik mindenki lop. Egyébként én magam is kisebb, mondjuk stiklében benne vagyok az életben. Ahogy Hofi mondta, ugye, az a korrupció, amiben én nem vagyok. <gül> igen, van, <bár> kifejtettek, igen. <gül> Haló? Igen, pontosan igaz, vagy mondta. Igen, hát... E jó, de akkor azt légy szíves, légy szíves vázold, nagyon szépen, mert ma viszonylag jól tudunk beszélgetni, valószínűleg a múlt héten is így volt. Mi a különbség a te cinizmusod vagy nem cinizmusod, amire nem építesz politikát, és az a cinizmus, amire azt mondod Lázár kapcsán, hogy épít a Fidesz? Mi a kettő közötti különbség? Akkor cinizmus a dolog, hogyha rosszra politikát építesz. Akkor a nem cinizmus, ha tudomásul veszed, vagy az országnak egy kulturális szellemi állapota. Én ellenzékiként úgy látom, hogy korrupciós természeti ügyekkel ma Magyarországon szinte lehetetlen kormányozni, és itt van egy minőségi különbség az előző kormányok és ezen kormány között. Nyilván a kormánypárti szavazók ezt nem fogják megnevinni. Én magam is, és az én környezetem is, Lendvajürikóval és másokkal. Mi szégyeltük magunkat is, üldöző, üldözendőnek gondoltuk, amikor láttuk, hogy a politika környékén milyen mahinációk vannak pénzügyekben. Nem bírtuk, hogy jól, nem bírtuk, elég erősen, de ezt mi nem tartottuk helyesnek, ezt rendszer hibának gondoltuk. Ez a mai rendszer pedig erre épít, ezt tekintem cinizmusnak. Nem építünk a lopásra, a, lab, a rablásra. A személyes meggazdagodás lehetőségére nem bukom meg miniszterelnökként, miközben az egész családom már viszonyatosan gazdag és mindenütt felfedeznek újabb vagyot elemeket, mert megengedem, hogy a Rogán is lopjon, sőt, dossziém van róla, megengedem, hogy a Kósa is lopjon, megengedem, hogy a Lázár is lopjon. Mi mindent tudjuk egymásról, hogy lopunk, de ezt becsomagoljuk egy nagy vízióba, hogy meg kell teremteni a jobboldali keresztény, konzervatív elitet. Egy eredeti tőkefelhalmozás zajlik, senki nem fogja majd megkérdezni az ötödik kenedit, hogy az elsőnek honnan jött az egymillió dollárja. Most mi vagyunk az első kenedik ebben az országban, jobban odalond, kicsikét lopunk, vagy sokat lopunk, összezárunk, megvédjük egymást, szó szóval nem lehet arról, hogy suradjuk a nagy történelmet. Értem, azt kérdezem tőled, aki nem vagy politikai jellemző, de tökéletesen értem, amit mondasz, az a vár, amit ezzel a módszerrel akarnak építeni. És amely módszerről neked sincs jó véleményed. Nekem sincs jó véleményem, és feltétlenül nekik sincs jó véleményük, de a cél szentesíti az eszközt. Szóval ez a vár jelenleg milyen állapotban van elkészültségét illetően. Már ugye arról beszéltél, hogy legyen egy jobboldali, izé, bizény Milyen állapotban van ez? Azt gondolom, hogy. sokkal stabilabb, mint, amilyenek mi szeretnénk látni. E, és, nem a, és, és majd csak utólag lehet eldönteni, hogy e, körülbást csázták-e olyan védelmi vonalakkal, hogy egy ellentétes színezetű kormány utólag vissza tudja -e bontani majd ezeket a váratokat. Még nem tartunk ott. Hol, ta, mikor tartunk ott, hogy amikor az ellentétes színezetű kormány meg akarja ostromolni ezt a várat, akkor annak esélye van ennek a várnak a bevételére. Eddig nem volt erre túlságosan sok jó példánk, elszámoltató biztosokat. Nem, nem, most nem ott tartok, ott tartok, hogy egyáltalán maga a várban csere legyen, tehát saagot az mennyire egy pont, vagy mennyire e, egy folyamat része. Én azt kérdezem, hogy aki ilyen jól tudja építeni ezt a várat rossz módszerrel, mennyire számíthat arra, hogy ebben a várban fogja lejönni az életést, és a gyurcsánynak csak csarogni fog a nyála, nem fogod a bejutni soha. Hun Andrásnak van az elmúlt napokban a van egy írás, nem tudom Nem. Ahol 2006 és 2010, majd 2014, majd a 2014 utáni három ciklusnak átnézte az időközi választásait. mi történt? Mm -hmm. A végeredmény úgy foglalhat össze egy mondatban, hogy 2006 és 2010 között lényegében mindent megnyert a Fidesz, ami időközi volt. 2010 és 2014 között majdnem mindent megnyert. 2014 után meg szinte mindent elveszített. Darabra számokkal igazolja honta a következtetését. Fogalmam sincsen, hogy itt mi zajlik, hogy az országos véleménykutatási adatok és a helyi választási eredmények közötti ordító különbség az egészen pontosan minek köszönhető, de az jól látható, hogy amikor leváltó hangulat van az országban, és úgy látom, hogy ez megnövekszik, akkor elhagyják a választók a saját pártjaikat, és a Fidesz legerősebb kihívójára kezdenek el tömegesen szavazni, független attól, hogy az kinek a jelöltje volt, legjellemzőbb és legriasztóbb példakét is mondom, hogy jobbikosok átszavaznak a baldemokratikus jelöltre, Ilyen történt mondjuk bal baldemokratikus erőltek, nélkül átszavaznak a jobbikosa taporcán, csak azért, hogy de a Fideszes győzzön. Mennyiben riasztó ez a példa? Hát azért, mert én, én, én azt gondolom, hogy a politika az mégiscsak sokkal több, mint hogy valaki ellen szavazunk is, még a jobbik is. Ebben neked teljesen igazad lenne, de pontosan kiz vagy nem tudom hány perccel ezzel beszéltél a politikai kultúrállal, a kettő az szoros összefüggésben volt. De, de, hát ezért tud ez megtörténni, ezért tud ez megtörténni, de most a Fidesz szempontjából érde meg. Ezt... De hogyha te egy praktikus fiú vagy, mint hogy egy praktikus fiú vagy, akkor végül is mondhatod azt, hogy ha egyébként te vagy az ellenzék akar győzni, akkor az ákszantifikus esető akkor ez a... Zakson tipikus esetet. Ó oh, nem, ó oh, nem. Oh, nem, nem, mert ennek azért messzire nyúló következményei vannak. Utána? Ha abszolút, szállt, ha a választók tömegei között ilyen nagy az átjárás, a szélső jobb és a bajnabok az között, az előbb-utóbb megérintheti a politikai osztályt és az eliteket, na is, hogyha elkezdődik egy együttműködés, a baldemokraták és a jobbik között intézményesülten akkor? Akkor mense meg bennünket a világ gondolom én. Mert egyébként tudod prognosztizálni, hogy az a világ mi lesz? Ö, csak azt tudom mondani, hogy ez fertőzött lesz. Tehát... Az nem avval fog együtt járni, némileg emlékeztetünk majd azon nyugat-európai országokra, ahol nagyon sok időközi választás volt szemben Magyarországgal, ahol egyetlen időközi választás sem volt? Hogy ne szaladjunk ennyire előre? Ezt nem tudom neked megmondani. Én tudom azt kérdezem tőled, hogy amit te felvázoltál, az egyértelműen negatív, vagy létezik egy olyan fejlődési spirál, aminek ez is a részelegfeje neked nem tetszik? Én nem azt állítom, hogy ez egészen biztosan csak negatív körkezményekkel járhat, azt állítom, hogy amit én gondolok a világról, az alapján be sokkal több veszélyt látok, mint lehetőség. És azt kérdezem tőled, hogy mennyire látod azt, hogy ez a folyó szélesedik? Az ellenállás folyója? Nem. Az, hogy ez a struktúra így működni tud, hogy ez a struktúra egyetlen létezik. Azt még nem tudjuk, hogy olyan ilyen struktúra. Azt... Jó, tehát ez egy feltételezés. Ö, ö, szerintem intézményesült. Jó, de salgotarján kapcsán azt mondtad, hogy ez valószínűsíthető volt. Ö, olyan elképesztem gyorsan beszélünk, hogy lassan egymás hangját sem. Bocsánat, elnézést találkoznék, hogyha választó tudnának benni, vagy a hallgató tudnak bennünket követni. Eddig tudtak, nem volt ez a probléma, azt kérdezem tőled, hogy most akkor mire példa? Ö, az, az a biztosan példa, hogy egyre jobban épül meg, ha bármi áron levá, leváltani a, a, a Fidesz kormányt, ez egyébként példa, e, hogy ez mennyire tartós, hogy mennyire kiterjedt, és hogy ez meg tud a történnie, nem tudom, más településeken is most már sokat szor, nem tudjuk, de van most már elég arra, hogy legalábbis ne zárjuk ki ennek a lehetőségét. De a szagot eredményről egy nappal korábban nem feltételezted volna, hogy ez ilyen átütő lesz? Hogy átütő, az nem, azt igen, hogy győzünk. Majdnem korvoltam magamat, hogy nagyképűen miért nem írtam a nyilatkozatot egy pár nappal, hogy ezt meg fogjuk nyerni. Annyira szélesedik az Orbán világgal szembeni ellenállás, orvosokra utalok, oktatókra utalok, másokra utalok, hogy Érzékelhető, azt gondolom, hogy a hagyományos, fideszes bázissal ma már a többség nem csinálható meg, de kint a centrális erőtér megsérült. Mennyire veszít az ország azzal, hogy ez egyébként fennáll és fennmarad? Tehát azt kérdezem, hogy érzékeled-e azt, hogy csak azért le akarják váltani, mert azt gondolják, hogy ez, ez így követhetetlen? Csak azt mondom, hogy sérülhet benne az ország mert talán engem miközben a hátam közepre nem kiválaszt a mai kormányt. Ennek az alternatívája, hogy a Jobbik által képviselt szellemi világ érdemi kormányzati befolyáshoz jut, arra mondom, hogy az még rosszabb lenne. Tehát a bármi áron De van.. De pontosan le tudod festeni azt, hogy milyen egyébként a Jobbik által vázolt szellemi világ? E, igen, azt gondolom, hogy le, e, a, az emberi e, méltósági és teljes semmi bevétele, hogy csak nekünk lehet igazunk és mindenki más a haza ellensége, logikának a végsőkig való elvitele, a, most még csak a nemzeti választási iroda előterében grasszáló skinheadek után utcán masírozó gárdákat sem tudok kizárni. Ez lényegében a neonácizmus erőszobája független attól, hogy a jobbik mai elnöke mennyire akarja helyesebbé rajzol negyobbiknak az arcát. Nem lehet, én azt gondolom, ezen a szellemi kulturális talapzaton normális, szabad méltóság és világot építeni. De azt látod, és azt a, vagy a, a, tehát mi az, ami alapján azt gondolod, hogy arra az oldalra billenjen a Mérleg nyelve, ahol te vagy, és ne ebbe az irányba, ami az időt illeti, és ami 2018-ig megy, ha egyébként bevárja a 2018 at de ez most nem egy fenyegető mondat volt, ez bármikor megvan, minden nap kísérleti a minden nap utolsó adás. Igen, szóval nem, ha nem teoretizálok, akkor azt mondok neked, hogy az, ami ezekben a napokban történik a menekült kezelése kapcsán, hogy praktikus politikáról be, Igen. az nagyon könnyen megáshatja ennek az Orbán rezsimnek, a sírját, mert egyelőre más teljesítmény ennek a korban úgy látom, nincsen, mint a menekültekkel kapcsolatos félelmek, mert történő építés, hogy építkezés. Hogyha ez kiesik a rendszerből, mint lényeges tényező, mert nem lesz menekült, hogy érzékelhetően Európában, úgyhogy érzik ennek a következményt a, a választók, a polgárok, akkor viszont itt fog maradni ez a romhalma. Jó, de azt kérdezem, hogy te azt érzékeled, hogy ez a probléma, amiről te beszélsz ennek a közeljövőben lesz olyan megoldása, így vagy idézőjelben, ami által ez a politika már nem lesz folytatható, hiszen nem lesz neki jogal, nem lesz neki ténybeli alapja, nem lesz olyan, amiről beszélnék. Tehát te úgy látod, hogy amin most dolgozik az Európai Unió Törökországgal, bárkivel, az ennek az egésznek tud. hát ne, Nincs jó mondat, de gátját állni. Igen, igen. Szóval, nézd, ennek az egyik kimenetele, nem állítom, hogy egészen biztosan. De elég nagy valószínűsége az a kimenetele, hogy az elmúlt másfél év összes félelme, hogy millió számba ide érkeznek emberek, akikkel nem tudunk mit kezdeni, ez a félelem elenyészik, mert nem érkeznek ide. Ezt én értem, de most nem erre vonatkozott a kérdés. Azt kérdezem, hogy az Unió talál-e megoldást záros határidőn belül, ami magát a folyamatot is megváltoztatja, megállítja? Hát ez az a megoldás körvonalazódik hogy Törökországból csinálnak egy gyűjtőtábort. Nem is értem Törökországot, hogy bármennyi pénzért is miért kelti azt az érzést, hogy ezt kezelni tudja rövid távon. A drámai helyzet van, hát milliós táborok vannak már most is, de az annak, hogy Törökország nem kicsit, ország helyen 80 milliós, azért az iszonyatos társadalomja nyomás lehet. És akkor, ha már nem beszélek egyébként, mert egy másik történet, hogy az a miniszterelnök, amely megijed 1200 menekült től, az egyik legaktívabb támogatója a 75-80 milliós muszlim Törökország Európai Unió beri befogadásának. Tehát miközben azt mondja, hogy... Hát ez ugyanannak a cinizmusnak a része, amiről szerintem korábban beszéltünk. Hát igen, hát igen, szóval egyik oldalon beengedik az Európai Törökország 80 millió muszlimot, gond nélkül, másik oldalról pedig fölforgatom saját országba, mert ide akarnak hozni 1200-at. Hát aki ezt megérti, hogy van -e ennek bármilyen vagy a racionális létalapja alapja Hogyan Hogy Feri? lenne hát Azt mondják, hogy az 1200-at majd követi 5010 ezer és családeségesítés, és az, hogy ez egyébként jogilag bekövetkezhet-e, vagy se, már rég nem érdekli őket, hiszen ahogy te is mondtad, a Nemzeti Banknak a pénzügyi történetese érdekli őket ilyen részletesen. Elég az, hogy azt mondják, hogy itt a veszély, itt van ez a lehetőség, rátok szakadhat a damok lesz kardja, én távol tartom tőletek, és akkor leborul a név gyorsan, Ferenc Orbán, Viktor Bárkács azt mondja, Feri Viktor, milyen hálásak vagyunk neked? valakban igazság, persze, hogyha ha idén 1200, akkor abból elég utóbb 10 000. Na De ehhez képest 80 milliót akar beengedni. Nem osztja a franciák félelmét is. Igen, de az a 80 millió az ebből a szempontból majd kebabárus lesz, és a kebabárusokat mi szeretjük. E, hát romantikusan talán ezt szeretnéd hinni. E, de hát nem gondolom, ahogyan Elsősorban a románok is lengyelek. Én csak azt gondolom, hogy mindaz, amiről beszélsz, az egyfelől megvan, másfelől pedig azt gondolom, hogy ma, ma működnek már úgy a ting gyárak, hogy képesek, ha nem is ugyanilyen horderei, de más horderei placebót találni ahhoz, hogy fantomizáljanak és gonoszokat gyártsanak. Jó, hát akkor azt mondom erre, mert egyébként egyetértek veled, hogy Éfudor Gábor. Uh, értelmezésében a politika semmi másról nem szól, mint a pillanat uralása. Abszolút. Igen. És hogyha a igaza van, akkor persze a kormány ezzel sokáig el tud szórakozni, mert teljesen értelmetlen, hogy a gyurcsány mit mond a törökök unió csatlakozásáról, az a fontos, hogy ebben a pillanatban tudok-e félelmet kelteni. Mert a félelem az érzelmi természet, amit a gyurcsány mond racionális. Ez így van. Hát nem interiorizálható ebben a mélységben, mint a korábbi szövegünk. Én azért értékelem nagyra egyébként az összes beszélgetést, ami velem folyik, vagy mikrofon előtt, vagy mikrofonon kívül, mert ezügyben egyébként az emberek őszintén nyilvánulnak meg, beleért vagy, közben nem tagadják azt, amit te mondasz, tehát az egyfelől másfelől azt ragyogóan össze tudják egyeztetni, nekem vannak még ebben problémáim. Hát én szerintem meg, ő kell ebben megbocsátnak, mert egyfelől másfelől nem vagyunk. Szóval nem egy ilyen lineális vonal, ami életünk, meg gondolkodásunk és nem, hogy mondjam, meg fehér, hogy ilyen banálisak. Mondja, hát persze, minden ügyünkben ilyenek vagyunk. Kicsit egyrészt másrészt. Igen, jó. Itt most elvileg az is kell abba hagyni, mert ugye azért, mint hogy az elvi, tehát hogy voltak korábban elvi kérdések, voltak olyanok, ahol az ember azt mondta, hogy oké, okay, ha valami ilyesmit csinálnak, akkor nem állunk szóba, függetlenül hogy egyrészt vagy mást, de ha minden igaz, akkor talán még lesz jövő héten élet, és akkor folytatjuk innen. Így. Nagyon szépen köszönöm. Köszön. Gyorsan Ferencet hallottak. <tépp> és most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Lehet? És mi ez a nagy zaj <tépp> <tépp> ott mögötted? Ott hagytam a hetszüttemet, és a másikat kellett használjam, lehet, hogy az... Jó, rendben van, csak az akusztikus élményt akartam. A szolgány közben dolgoznak. Nagyon helyes, tehát ezt építség a szocializmus, ez egy fontos dolog. Uh, figyelj, Péter, ugye az én műsoromnak az egyik alcíme az, hogy mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy lényeges, és ugye benne van, hogy elválasztani a lényegest, a, vagy a fontos a fontos talantól. Másokkal össze Adásban vagyok, szívem. Mondom, adásban vagyok. Nagyon szépen köszönöm, um, hogy um, amikor mi különböző jelenségekről beszélünk, Magyarország, a világ kapcsán talán kevésbé, de a világ kapcsán, akkor benned nincs egyfolytában folytában, az, hogy nagyon szívesen válaszolsz a kérdésemre, miközben az van benned, hogy de ez annyira lényegtelen? Nem, nem, nincs, nincs, nincs ilyen, nincs ilyen, mert de ezeket a folyamatokat, most már elég régóta beszélünk, ezeket a folyamatokat azért a tíz esetből általában kilencszer valahonnan egészen máshonnan nézed, és egészen más jelentőséget tulajdonít az dolgoknak mint én. Ettől persze lehet, hogy kifejezetten ettől érdekesek a beszélgetések, de azt lehet látni, hogy azért a te kiinduló az más, mint az enyém. És ebben nyugodtan beleférhet az is, hogy én váltalászolok ennek a szegény hülyének, de azért volnának itt tenni fontosabb dolg, de hát ez nem egy pénzügyi műsor. Hát ha ezt így jól, vagy kategorizálni, akkor, akkor azt mondhatnám, hogy egy, egy humán értelmiség ö, szempontjából tesz a fel kérdéseket, amelyek nem feltétlenül a nem feltétlenül, mint a te kérdésed talán, hanem valamiről amiről azt gondolod, hogy más ezt, más ezt kérdezné. Tehát, hogy, hogy, valami, hiszem, hogy a hallgatók kérdései is ez esetleg, te kevésbé foglalkozó hallgatókkal, de igen. Én meg, hát ha nem is ilyen reális értelemiség, de azért valamilyen szinten azért mégis egy, mondjuk az, hogy a különbözőségű pénzügyi szakmaz az valahol a humán meg a reál között van, más, más látom ezeket, vagy más szemszögből látom ezeket. Meg sokkal, meg, ugye az én munkám az a munkámban a fókuszom eléggé globális, ezért abban is igyekszem ember illeszteni mindazt, ami Magyarországon történik. Ez okozza a számúra mindig a legnagyobb problémát, mert azt gondolna az ember, hogy ezzel a nézőponttal te, ha egyébként ez érdekel, és a szó jó értelmében hazafi vagy, tehát nem két FY-nal, akkor másodpercek alatt átül az ember egy másik székbe, hiszen az országát úgy tudja igazán használ, úgy tud hasznára lenni, hogyha ezt a tudás praktikus, a művelés nem kizárólag azokban az ügyfélkörben segít, ahol egyébként te dolgozol. De te ezt minden egyes alkalommal visszautasítod. Mármint, hogy menjek el az állami Nem, hanem, hogy, ez, ez, hogy én ezt rosszul látom. De hogy mit akarsz mondani? Hát, hogy igen, tehát a, igen, tehát a kérdés az lenne, hogy ez vajon az a szempontrendszer és az a fajta praxis, amit te képviselsz, az mint egy, mint egy labda, tudod, a, a fának vagy egy ilyen labdával együtt, hogy ez átültethető, miközben te permanensen azt mondod nekem, hogy jó, az ötlet nem. Ez olyan, mint a környezetvédelem, hogy gondolkozz globálisan, cselekedj lokális, cseleked lokálisan, nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha én államigazgatásra kezdek el dolgozni. Már csak a saját egészségem miatt sem. Azt értem, de azt például, hogy amit gondolsz a világról, az egyébként hogyan tudna hasznosulni, vagy hogyan hasznosulhatna, hogyha neked egyébként másfajta összekötetéssel is lenne az államigazgatáshoz, miközben ki tudja lehet, hogy van, ez nem tudja mennyire foglalkoztat téged. Nézd, én sem vagyok már fiatal. Igen elsőbb túlzásba, fiatal vagy, igen? Lehetséges, hogyha ha olyan környezetbe dolgozhatnék az államigazgatásban, ahol a véleményem számít, és meghallgatásra kerül, és beépítése kerül, akkor lehet, hogy legalább gondolati szinten elkezdenék játszani az ötletet, de per pillanat nem erről szól Magyarországon. Az állam igazgatása. Magyarországon az állam igazgatása nem tudom miről szól, különböző teóriák vannak. A Magam kérdéseit teszem most föl, hogy amikor itt, e, mindenki hihetetlen kíváncsian nézte talán péntek este, hogy mit csinál a Moody's az egy igazi kíváncsiság volt, illetve minek szól, e, hiszen e, egyébként közös ismerősünk HP e, permanensen betelefonál ide és elmondja azt, e, amit egyébként politikusok is mondanak, csak ő másféleképpen hogy addig, amíg nincs valami gemaszt, már elnézést, a műsor 12 év van nem való, akkor ez a struktúra, ha nem is vígan, de ha lesz valami, hát akkor Isten ments, hogy mi legyen velünk, de hogy egyébként, hogy most a Moody's hova sorol bennünket, hány A lesz, meg hány B, meg hány C, meg hány plusz, hát ez legfeljebb jól mutat egy képzeletbeli mellényel, mint kitüntetés. I igen, ebben teljesen igaza van. Az elmúlt nagyjából tíz évnek a, a következtetése az, hogy van egy olyan... E tehát, ő lehet olyan állapot, amiben igazából ez nem nagyon számít, nagyon nagy különbséget nem jelent ez a fajta osztály, és ne felejtsük el, hogy a határán billegünk a, a befektetés és a spekulatív kategóriának per a spekulatív. Ma már itt tartunk, Péter, erre egyébként a világ mennyire tehát Én egy nagy vállalkozó vagyok, és élek Drundzsinnban, Brundzsinnban, semmit nem tudok Magyarországról. Megnézem, hogy mit mond a Moodis, és azt mondom, hogy nem. Ha viszont azt mondja a Múdis, hogy izé, ká, jó, akkor meg igen, tehát ez így működik. Van, ez egy, ez egy input ö, beruházás. Tacára annak, hogy a világgazdasági válság kirobanás, akkor szinte mindenki arról beszélt, hogy ezekben a hitelminősítők is milyen durván benne voltak, még anyagi érdekeltséggel is. Egyik, az egyik oka annak, hogy, hogy ez a hitelminősítés kevésbé számít, az talán pontosan ez. De mégis közben nézik, mint valami szemhafort, hogy merre áll. Közben, ne fele, igen, közben nézik is, de felejtsük el, hogy amikor valaki egy szervezet, egy vállalkozás számára döntést hoz, és ő nem tulajdonos, egy, egy személyi tulajdonos, hanem, hanem egy alkalmazott döntéshozó, akkor neki valamilyen külső objektívnek. Oké, okay. állod már el nekem egy moodiz, vagy standard, elpúzott, miből él? Uh, hitelminősítésből egyébként. Tehát fizetnek azért, hogy őt minősítik. Nem a szuverén adósok, azt hiszem, hanem, hanem lállalkozások. És akkor persze itt jön be az a uh, konfliktus, hogy vajon mennyire lehet objektív a hitelminősítés, hogy a pénzt kap a hitelminősítésért. És egyébként erre a könyvelési adatok, vagy nem mindenki van részvény, de nincs mindenki a tőzsdén, és ezért nem mindenki átlátható, a nagyon nagy baromságot kérdezek, akkor segíts, de tulajdonképpen akkor az egyikre vagy a másikra mi szükség van pluszban? Hát azoknak van szükségük, akik a, akik a, a széles publikumtól vonnak be forrásokat, és ö, emiatt ö, nyilvánosságra lépnek. Ö. De a tőzsdei számok azok önmagukban nem elegendőek? Ö, egyrészt a törzsdés számokban nem elejentek, abban az ütemben, hogy ezeknek a pontos értelezése azért nem áll mindenkinek úgy a rendelkezésére, mint tudás, és valamilyen szinten, mint mondtam, ez egy külső input, és hát ez egy segvédés részbe azok részéről, akik, akik ez a napján... Oké, okay, de ott maradunk, amit az előbb mondtál, hogy mennyire diszonáns vagy nem diszonáns, nem tudom a te mi a megfelelő jelzés szerkezet arra, hogy pénzért minősítelek. Ez végül is semmit nem változott, ez így volt a válság előtt, így van, most is és gondolom, így lesz, amíg világ a világ. Így van, ennél jobbat nem nem talált kívül senki de ezzel együtt szükség van rá, és ezzel együtt ezek, e, e, ez működik? Ezzel együtt szükség van rá, és ezzel együtt valamilyen szinten működik, nyilvánvalóan ezek a hitelminősítők is levonták a következtetés, pontak le bizonyos következtetéseket a válságból, e, és hát az a helyzet, hogy, hogy a, a, a eléggé fontos a pozíciójuk ahhoz, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen megfelejtik azt, hogy, hogy valamilyen azt mondják, hogy... Tehát, hogy olyan pozícióban vannak, hogy, hogy a minősítetnek szüksége van a minősítésre akkor is, hogyha tudja, hogy esetleg meg a hitelminősítő minősítő, nem ad ki rá jó Egyszerűen, egy bizonyos szintet megugrik valaki, mint kibocsátó, kötvénykibocsátó vagy részvénykibocsátó akkor előbb-utóbb szüksége lesz ezekre, erre a hitelminősítés. Jó, de akkor én azt mondom neked, hogy ugye kiadták a Balatonon a viharjelzést, én mégis bemegyek, mert azt mondom, hogy én jól látok és majd meg fogom látni az, hogy mikor jönnek a vihar felők. Megvan nekünk a minősítésünk, ami ezzel együtt az ország így él. Miért nem mondhatnám azt, hogy teszek én a hitelminősítőkre, ha így működik ez, mit számít számomra, egy csillag vagy egy betű? A hitelminősítés, és vonatkoztassuk el a Moody's-tól, hanem nevezzük azt, hogy hitelminősítés, vagy, vagy, vagy nevezzük úsz, hogy adós minőség, függetlenül, hogy milyen csillagot adott nekünk, de mégis egy adósnak van egy minősége, ami, ami alapvetően arról szól, hogy mennyire képes helytállni az ért. Az adósnak a minősége az lecsapódik abban, hogy milyen kamatot kell fizetni az adósságáért Tehát ez a, legfontosabb rész, ez a legfontosabb következménye az adós minőségnek, Hogyha én kibocsátok egy kötvényt, és ugye a Magyar Állam az adófizető pénzén bocsájtja ki ezt a kötvényt, ezt a mi pénzünkből fizeti a kamatot, akkor milyen kamat mellett tudja ezt tenni? Ez sok mindentől függ, függ az általános kamat. Tehát ebben azt mondod, hogyha most más betű és más plusz lenne, akkor kisebb kamattal kapnánk kölcsönt? Alkalmas, mint igen. Jelentős különbség? Ez lehet akár jelentősebb is, igen. Igen. Lehet, hogy ne felejtsük el, a bruttozai ösztermék plusz 75%-át teszik ki a magyar államadóság, jelenleg a bruttozai ösztermék nagyjából 4%-át fizetjük ki kamatba minden évben, kicsit már meg kevesebbet. Ha ez lényegesen le, alacsonyabb lenne, akkor, akkor füzetett csak 2-5 is, és akkor az, azért az nagyon sok pénz. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire kritériumrendszer alapján történik magyarul, hogy van egy olimpiai selejtezőszint, szint, ha én azt megugrom, ha én azt megfutok, bekerülök mert ugye itt pénteken úgy vártak valamit, amiről az ember nem érti, mert az öt meg öt az tíz, akkor ennek be kell következni, hogy ez nem így megy, akkor az egészet nem értem, hát mi alapján mondja azt a Moody's, hogy, illetve mi alapján várja Varga miáj, hogy, és mi alapján történik meg, vagy mi alapján nem történik meg, ezt én a laikus, a humán értelmiségi nem értem. Ez egy sok paraméteres vizsgálat, és bizonyos paraméterek alapján mondhatja azt valaki, hogy hogy A, mondhatja azt, hogy B, attól függ, hogy hogyan értékeli ezeket a paramétereket, ezeknek egy részletesen exakt, mennyi a külső adottságú. mennyi... Elnézést, ezeket az adatokat, ezek ugye folyamatosan arról lehet hallani, hogy milyen kozmetikáltat adatok vannak. Azok az adatok, ami alapján egy ilyen nagy cég dolgozik, az kibocsátja a rendelkezésére. Mindenféle forrásai vannak ennek, nyilvánvalóan maga a kibocsátó. De, ne de a kibocsátó át tudja verni, vagy neki vannak saját adatai, és ha vannak, akkor honnan? A kibocsátó ha akarja, át tudja verni, de az a kibocsájtó, akinek ez a fajta transzparenciája nem elegendő, az önmagában a box utcából indul egy ilyen kiterminős. De nem a sokszor ezt mondják, hogy eleve a box indul? Ez nem így van, egyébként ezek, ezek a fajta adatok, amelyek alapvetően meghatározzák a hitelminősítést, ezek, ezek, ezek Magyarországon eléggé transzparensek. Ez idáig át, hogy most a költségvetés az hirtelen teljesen behomályosult, az elmúlt kéne haszolva egy-két hétbe. Ennek nem tudom, hogy lesz -e hitelminősítési következménye, de néznek ugye olyan... olyan, olyan Szempontokat is, Most arról beszélsz, hogy arra volna lehetőség, hogy költségvetés megkerülésével bizonyos pénzeket hogyan lehet átcsoportosítani, elkölteni, amelyeket majd később a, a parlament jóváhagy? Hát igen, meg a költségvetési tájékoztatóban egyre kisebb, egyre kevésbé részletesek az adatok, de ugye nem csak erről beszélek, hanem arról, hogy vannak, vannak olyan szempontok, amelyeket nehéz. Mérni, mert nincs le egy mérték, hogy államadosság per GDP mondjuk, de például intézményi környezetről lehet szó, és például van ilyen vélemény, és, az, és már több helyről hallottam vissza, hogy az, hogy, a, hogy az mb ből kivett 200-valahány milliárd forintnak a, a további sorsát, azt ö, teljesen ö, kvázi titkosította ö, a kormány, illetve a parlament, tehát hogy úgy lehet kivenni az MB-ből pénzt, hogy igazából utána ezzel nem kell elszámolni, ez egy döntési faktor volt abban az értelemben, hogy na, ez az ország nem befektetési kategóriájú. Ez például egy olyan szempont, amit nehezen quantifikálsz, de mégis tudod, hogy számít, amikor el lehet mindig. Azt kérdezem tőlet, hogy amikor én felruglak téged a pályán, mert. Be fogod a gólt, tehát eleve nem arról van szó, hogy a labdát elérhetem, akkor én ugye egy gólt akarok megakadályozni. Te, aki ennek a világnak szerves része vagy, látod-e azt, ahogy egyébként a kettő párhuzamosan megy? A politikai döntés megszületik, de a benne lévő szereplők Orbán Viktor és Matos ugyanúgy tudják, hogy ez adott esetben ezzel járhat együtt, de fontosabb az egyik, mint a másik. Egyrészt ennek a világnak nem csak én a része, hanem te is, csak legfeljebb nem tudatosul benned, mert ez a te pénzedről szól. Egyébként igen, azt, azt gondolom, hogy a döntéshozók, nevezzük őket, hogy Györgynek vagy Orbán Viktornak, tisztában voltak ezzel, vannak ezzel, csak nem foglalkoznak vele. Vagy foglalkoznak vele, de nem tulajdonítanak neki jelentőséget. Mondhatjuk így is. A kettő olyan, mintha ugyanaz lenne. Eszférádban, ahol te vagy, ez mennyire bocsánatos, vagy nem bocsánatos, miközben könnyen lehetséges, hogy ilyen mondatokat te szájadat soha se hagynál kell. Ez sehol sem bocsánatos. Ez nem, ez nem, nem szak, szakel. Jó, de hogyha én fel akarlak téged rúgni, és nem sikerül, és akkor azt mondom, bocs, megpróbáltam, nem jött be, akkor te mit látsz benne? Azt, hogy bocsánatot kértem, vagy azt, hogy megpróbáltam? Na, ezt az ember nem szaképtőként minősíti, hanem, hanem morálisan áll hozzá. Én ezt értem, de itt ugye az jelentkezik, mintha a hitelminősítőnek bármennyire hihetetlen olyan lenne, mint egy humán értelmiségi morája. Kert, hogy legyen morája. Egyébként az van, hogy egy amorális egy amorális ö, ö, rendszer, mivel amorális és, és nem felel meg, nem hajlandó játékszabályokat követni, ezért hiteladósként sem olyan ö, ö, annyira megbízható. Abban a körben, amiről korábban... a játékszabályokat, is az egyik legfontosabb játékszabály ebben a körben az, hogy kölcsön a pénzt, és visszadom. Jól beszélsz, de az a kérdés, hogy miközben Simor Andrást, azért annak volt valami bája, amikor Lázár Jánost a kormányinfor Simor Andrásnak a fia kérdezte, el felvezzel Lázár János, nem volt tisztában, Simor András pedig nem gondolta elmondani, hogy kinek a fia pont ezzel a témával kapcsolatban, de ez itt most legyen egy ilyen kis színes. Szóval én azt kérdezem tőled, hogy miközben az előző vezetéssel kapcsolatban úton útfélen arról volt szó, hogy feljelentik a Nemzeti Bankot abban a klubban, ahol egyébként ő is tag, erről most egyáltalán nem hallani, és most fogalmam sincs, hogy vannak-e baráti gazemberek, meg nem baráti gazemberek, vagy ez hogy van? Hát arról, hogy a Nemzeti Bank korábbi tevékenysége kapcsán egyfolytában az Európai Központi Bankhoz fordultunk, hogy lesen van, vagy az ellenzékhez fordult, hogy lesen van, Simor András, meg így, meg úgy, most pedig arról egyáltalán nem lehet hallani, hogy az Európai Központi Bank, vagy bárki más, ez a Mário Drági, vagy akárki nem vagyok ezért tisztában a csapat összeállításával, azt mondaná, hogy gyerekek, kirakunk benneteket a klubból, vagy legközelebb, amikor a klubban, akkor azt mondom, gyerekek, nálunk ez nem szokás, mint dezodort Aztánunk szóval, hogy ez hogyan van? Az most belefér, vagy nem fér bele? Vagy, vagy, vagy, vagy, vagy minek a függvényében fér bele? Uh, ugye az Európai Uniós tagországoknak a jegybankai között van együttműködés és párbeszéd, független attól, hogy milyen intézményrendszer megadott országban. Tehát, hogyha Venezuela egy Európai Uniós ország lenne, akkor is az a Venezuela, Venezuelai jegybank is része lenne ennek a körnek, míg akkor is tudjuk, hogy Venezuela azért egy hajmeres hely. Magyarul, hogy a tagsággal egy dolog még nem jár feltétlen együtt. Vagy feltétlenül, együtt jár. Tehát például az, hogy leülnek velünk egy asztalhoz, az feltétlenül együtt jár. Fügyet kaptadik, gondolnak róluk. Mert például az, hogy korábban arról volt szó, de ez egy lényegtelen dolog, megint csak humán értelműség és megint csak morál, hogy milyen baromi sokat keres a Simor, meg milyen sokat keres a Király meg a, a, a többiek, Uh, az most azért lassan, külös tekintet, hogy nincs infláció, nem mondom, még talán nem tartott, uh, de szerintem most már a matorsi fizetése sokkal több lesz, mint, aminne, mint amit kifizettek a legvégén a, a, a Simornak, és, uh, és az ebben azt kérdezi, hogy akkor de hogy, de ennek megint biztos nincs jelentősége, csak én itt találtam valami szözt, ami lényegtelen. Ennek morálisan van, illetve a rendszer működését, illetve benne résztvevők személyeknek a a, a, a moralitását és lelki világát minősíti. Ez, ez annyiban érint engem jobban, mint hogyha ezt pff, Lengyelországot csinálne, csinálnák, hogy én itt élek. És ugye ez ez De ami egyébként mondjuk egy ilyen ö, ö, alappénzt kezelést illeti, egy olyan Nemzeti Bankot illetően, amely ma már egy eléggé nagy fejt, szándékosan nem mondtam, hogy víz, ahova oda tartoznak, különböző felügyeleti szervek, ez mennyire kriminalizálja azt, mennyire teszi hozzá azt, hogy ennek az országnak mekkora a korrupciós faktora, ha egyébként közben maga a Magyar Nemzeti Bank ilyet tesz, miközben ez nem biztos, hogy a korrupció klasszikus formája. Hát hogy mennyit keresi egy bankjának? Nem, most visszatértünk az alapkezeléshez, tehát ezekkel a különböző alapítványokkal. Ja, hogy kilopják a pénzt az Hát az nem jó. De ez egyébként így expressisz szverbis ebben a formában kijelenthető? Nem jelenthető ki, mert nem tudunk erről semmit. De hogyha tisztel, ha, ha biztosak lehetnénk abba, ha beláthatnánk, akkor meg tudnánk győződni arról, hogy ez a dolog... Ez. Ez prudence van eze, hogy nincs. Jól beszélsz ezzel a prudensre, mert azt kérdezem tőled, hogy tételezzük fel, hogy én majd átcsábítal a téged az államigazgatásba. De ahhoz, hogy te az államigazgatásban működni tudjál, ahhoz ugye kellenek jogászok, akik a te különböző elképzeléseid szövegbe öntik. Itt jön elő a posta kérdése, itt jön elő, ezeknek az alapítványoknak a kérdése, mert én már elmélyültem ebben az egészben annyira, hogy azt értsem, hogy itt nem arról van szó, hogy ez nem közpénz, hanem hogy a közpénzeknek a talán éppen a prudenciájára, vagy a nem tudom micsodájára való faktor változhat, mert hogy egy közpénz is lehet átlátható, meg átlátható, meg még átlátható, amit én ugyan nem értek, de, azt, de itt már előjön a jogászkodás, ahol tehát maga a bázis megmarad, de azt mondják, hogy hát kérem szépen, van olyan, hogy barlangi patak, a barlangi patakot pedig nem lehet látni. A Dunát azt lehet látni a Margit Hidról, a barlangi patakot pedig nem, pedig víz-víz. Tehát én ezt nem értem, mert ugye azt mondják, hogy a bázis legyen az, persze közpénz, de igenis állami célból, ilyen meg olyan érdekből, ezeknek az átláthatóságát korlátozni lehet, és akkor én ott elvesztem a, a, a fonalat, mert akkor nem tudom, hogy akkor most tulajdonképpen mi is van, és mi nincsen. Nézd, ez a, ez a jogállam függ, tehát hogy, hogy mit nevezünk jogállamnak, ha jogszabályt hozok valamire, akkor az jogállam amik amíg jogszabályt hoznánk arról, hogy haláltáborokat kell Magyarországon felállítani? De ilyeneket nem én kell felállítani. Végül, az végül is jogszerű, de hogy ez most tekinthető klasszikus értelemben jogállamnak, vagy sem, akkor ezen el lehet. Mondani. De most maradjunk azért szükebben, és ha velejtsük el ezeket a lágereket, azt kérdezem inkább tőled, hogy azt lehet-e látni, hogy az a Nemzeti bank, amelyik így működik, az egyébként nem biztos, hogy gondos apaként működik a gazdaság egyéb területén, vagy a kettő között semmilyen összefüggés nincs. Nincs, az ilyen összefüggést az, az, az ebben a formában nem teljesen igaz, de egyébként a Magyar Nemzeti Bank euh, eléggé ex, ilyen, ilyen, ilyen ex, experimentális gazdaság, monetáspolitikát politikát folytat, ezzel nincsen egyedül a világban egyébként, de azt kell mondjam, hogy ami az elmúlt években történt, az a vég is nagy bajt nem csináltak, és, és az, hogy egyébként szóba kerül az, hogy Magyarországot felminősítsék, az abban szerepet játszott az, hogy az ÖNMB nagyon erőteljesen kényszerítette a gazdasági szereplőket, hogy a külső adóságot építsék el kvázi Magyarul, hogyha valaki ezt tudja produkálni, hogy áll elnézzük neki azt, hogyha egyébként balkézből vannak neki gyereke. Egyáltalán nem nézzük el, de ahhoz, hogy objektív képet adjunk az egész szervezetről, és az őszkörgyűvelő politikai környezetről. akkor el kell mondani... Már egyszer a Gyurcsány Ferenc is elmondta nekem, és teljesen igaza volt, én ebben nem vagyok annyira, hogy van az egyrészt egy másrészt, egyrészt másrészt, és ezt, ezt párhuzamosan kell tudni művelni, és én ebben valahol elveszek. Ez, ez, ez így van, tehát nem szabad... Az ember a tisztánlátását nem kell, hogy nem szabad, hogy, hogy érzelmi vagy egyéb okok miatt elveszítse, az ott tisztánlátását. Jó, mire meghalok, addigra már közel fogok ehhez kerülni, de vagy nem fogok holnap meghalni, vagy még ebben a folyamatban nem tartok ott, ahol te. Zárók kérdésem az, hogy ha már itt a Nemzeti Banknál vagyunk, és a te kedvenc Bloombergednél, akkor mi abból az igazság, hogy szándékosan nem akarná elvileg, és nem tudom a Magyar Nemzeti Bank hagyni, hogy a forint lemenjen az euróhoz képest? mert ugye most azt lehetett olvasni, hogy van egy ilyen törekvés, aztán vagy van, vagy sem, nem tudom, hogy te ez így okos vagy. Ez, ez, ez, ez, ez szemmel látható törekvés a Magyar Nemzeti Banknak. Formális és informális kommunikáció már évek óta jön a, a mostani egybank és részéről, hogy szeretnének gyengébb forintot, de minimum szeretnének erősebbet ezzel kapcsolatban. Lehet mondani azt, hogy ilyen alacsony inflációs környezetben, hát valószínűleg nem 0% az infláció, még erősebb átfolyam még lejjebb húzná, és ugye a negatív hát a deflációt azt nem nagyon szeretjük, tehát hogy van egy ilyen olvasható dolognak, és ebben ezt közgazdaságilag meg lehet érteni, a másik pedig azért azt kell tudni, hogy ha a forint elődik, leértékelődik, akkor a deviza tartalékon az MNB átfolyam tud elérni, és ez pontosan az a nyeresség volt a forrása annak az 100 milliárdoknak, amiket kiraktak alapítványokba, Erről a másik oldalról is el tudom, meg tudom magyarázni, hogy miért akkor az MNB gyengébb átfolyamot. De önmagában egyébként az inflációs folyamatok Akár indokolhatják is, hogy a forint lehet még, akár gyengébb is, hogy nem nagyon fog fájni senkinek. Egy utolsó csakrám jellemző kérdés, senki nem sugalja. Te egyébként az évfolyamon előre meg tudtad azt mondani, hogy kiből mi lesz, és most nem arról beszélek, hogy mint az Eni holban van egy jelent, ahol van egy osztálytalálkozó az egyik, azt mondja, én a General Motors elnöke vagyok, erre a másik azt mondja, hogy én meg csont és bőr vagyok, hanem arra gondolok, hogy vannak viszonylag visszafogottabb, viszonylag viszonylag egyszerűen gondolkodó, de logikusan beszélő emberek, akik nem bonyolódnak körmondatokba, akik csak akkor moralizálnak, ezek közé sorolnak téged. Van olyan, aki szintén okos, mint a nap, de lehet látni rajta, hogy mindent el fog követni annak érdekében, ha lehet rajta látni, hogy egyébként állami vagy versenyszférában a kettő megint csak nem ugyanaz, e meg akar gazdagodni. Tehát hogy, az e tehát, hogy abban a szférában, ahol te vagy, abban a szférában, ahol én vagyok, ez egyértelműen megállapítható. Most az, hogy ezt egyébként tíz évvel ezelőtt lehetett volna -e látni, vagy sem, szerintem többé-kevésbé igen, csak utólag okosabb az ember, hogy te abban a körben, amiben így élsz, nem így, hanem élsz, ezeket a faktorokat látta, e vagy látod-e, e, miközben a saját státuszodban nem akarsz változást elérni? Hát, ha 1992-es idézem vissza, akkor van olyan éppen akinek a karrierje egyáltalán nem lett meg, és van a néztem kinek akiről a sem más gondoltam, mint amiret belőle. És a saját karriered, de hogy vagy? Nem voltak, nem sem volt, hogy mi lesz belőlem, de majd úgy néz ki, hogy ez úgy nagyjából rendben van. Oda szokottam mondani, hogy te nem olyan vagy más kell tesz, mint aki elégedetlen. Én abszolút nem elégedetlen. Abban a szférában, ahol te is vagy, és akkor ez lesz az utolsó hülye kérdésem, vagy kérdésem, ez is olyan, mint a népmes, hogy a jó nyeri jutalmát, és a rossz megbűnhődik, vagy az a szféra, ahol te vagy, az nem feltétlenül működik így? Ez sehol sincs, így teljes mértékben, és Igaz. sehol sem lehet teljes mértékben tagadni. Át. Ez a szakma ugyanolyan mint mint Visszavontam a kérdést, csak annak érdekében, hogy ne lássanak hülyének. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Lássuk, éjten, folytatjuk. Rendben. Köszönöm szia Péter, Dulonáli Pétert hallotta. Gordius. Egy csúnya.